Husiylət Mufəssəl izah edilmiş suresi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Hamin Tanzilun min rahmanir Kitabun fussilət âyətuhu qur-anən ərabiyyən li qawmən yəlləmun. Ha-mim Bu, merhametli ve rəhimli Allah tərəfindən nazil edilmiş, ayələri qur-an olaraq ərəbcə müfəssəl izah edilmiş, anlayabilən cəmaat üçün nəzərdə tutulmuş bir kitaptır. 119. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم لَا لا يسمعون 110. فِي قلوبنا في أكنة مما Və O həm müjdə verən, həm də xəbərdar edəndir. Lakin onların çoxu üz çevirib söz eşitməzlər. Onlar deyillər: Sənin bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz qapalıdır. Qulaqlarımızda tıxac vardır. Bizimlə sənin arana pərdə çəkilmişdir. Sən işində ol, biz də öz işimizdə olacaq. Qul, innama ənə bəşrum mitlüküm yuxa iləyə ənnəmə iləhukum iləhun Fəstəqimu iləyhi vəstəqfiruhu və vəynun lilmüşrikin. Əl-ləziyinə la yuqtunə və hum bil-əxirətihum kafirun. De ki, mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhj ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ona tərəf doğru yol tutun və ondan bağışlanmağınızı diliyin. Vay müşriklərin halına. O kəslərin ki, zəkat vermir və axirəti inkar edirlər. İnnellezinin amənu və amilussalihatun lehum əcrun gayrumamnun. İman gətirib yaxşı əməl işləyənləri dükənmaz nemətlər gözləyir. İnnellezinin De ki, doğuranmı siz yeri iki gündə yaradana küfr edir və bütləri ona tay tutursunuz? Axı ah, o aləmlərin Rəbbidir. Və cəla fiha rawasiy min O yerin üstündə möhkəm duran dağlar yerləşdirdi onu bərəkətli etdi ve ruzi isteyenler üçün orada yer ehlinin ruzusunu tam 4 günde yerbayer etti. Suma stava ila sema wa hiya duhanun Sonra o Küçtü halında olan göyə tərəf yönəlib ona və yerə könüllü sürətdə və ya məcburi olaraq gəlin əmrimə boyun əyin dedi. Onlar könüllü olaraq gəldik dedilər. Fa qadahu n-nas fi yawmayn wa ohha fi kulli samain amraha. Və zeyyenna samaa'a O, iki gündə onları yeddi göy kimi yaratdı və hər göyə onun özünə məxsus vəzifə təqşirdi. Biz dünya səmasını qəndillərlə bəzədik və mühafizəmizə götürdük. Bu Qüdrətli və bilən Allahım, əzəli hökmüdür. və in a'radu fa qul adartukum sa'iqatan üz döndərsələr deki Mən sizi də Ad və Samudu saran ildırıma bənzər bir ildırımın sarsıdа biləcəyindən qəbərdar edirəm. Onlara önlərindən və arxalarından yalnız Allah'a ibadət edin deyə əmr edən elçilər gəlmişdi. Qalū lahu shā'a rabbunā la anzala إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ Onlar isə, قِيلَ Rəbbimiz آمِنُوا mələklər أُنْزِلَ biz sizinlə نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا فَأَمَّا عَدُوٌّ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً Avəlləm yərov ənnəlləhəlləzî xəlaqəhum hūəşəd minhum qūwə Ad xalqına gəlincə onlar yer haqsızcasına təkəbbür göstərib bizdən daha güvvətli kim ola bilər dedilər. Məyər onları yaradan Allahın onlardan daha güvvətli olduğunu Görmürdülər mi? Onlar ayələrimizi sədəcə inkar edirdilər. Fə ərsəlnə əleyhim rəyhəm sərsara fəyyəmin nəhisət Fəyyəmin nəhisətillinu ziqəhum əzəbəl-xiz-i fəyyəti ddünyəni وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ Biz onlara dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını daddırmaq üçün uğursuz günlərdə üstlərinə çox soyuq bir külək göndərdik. Ahirət əzabı isə daha rüsvay edicidir. Onlara kömək də edilməz. و اما ثمود فهدينهم فاستحب العمى على الهدى فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ولجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ise Biz onlara doğru yol göstərdik. Onlar isə körlüğü doğru yoldan üstün tutdular və onları qazandıqları günahlar üzündən alçaldıcı əzab ildırımı yaxaladı. İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. Və yəvmə yuxşər ədəu Allah ilə nəri fəhum zunn hatta idha ma ja'u Allah'a yağı kəsilənlər cehannəmə sürüklenib toplanılacaqları günə qədər bir yerdə saxlanılacaqlar Nihayet onlar oraya gəldikləri zaman qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Qalulul juludihim limashahidtum alayna qalū an وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Onlar öz dərlərinə, ne üçün əleyhimizə şahidli edirsiniz, deyəcəklər. Dərləri deyəcək, Hər şeyi danışdıran Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə O yaratmışdır və siz axırda O'na qaytarılacaqsınız. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ سِيز قولاغلارınızın Gözlərinizin və dərlərinizin əleyhinizə şahid olmasından çəkinib, gizlənmirdiniz. Əksinə, elə zənn edirsiniz ki, Allah sizin etdiyiniz əməllərin çoxunu bilmir. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ اللَّذ۪ي ظَنَانْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sizin öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi mehvetti ve siz ziyan çekenlerden oldunuz. Fə in yəsbiru fən-naru məsven onların yeri odtur. Onlar mərhəmət diləsələr də onlara mərhəmət göstərilməz. Və qıyadna lahum Qurana fa zeyyinu lahum ma bayna aydihim və ma xalfahum və haqqo alayhimul qawlu fi ummin qad xalat min qablihim min Biz onlara fasik yoldaşlar qoşduq və bu dostlar onlara öndəkilərini və arxadaşlarını gözəl göstərdilər. Dünyanı sevdirib, ahirəti unutturdular. Onlardan əvvəl gəlib getmiş cinlərdən və insanlardan olan ümmətlər barəsindəki söz onlar barəsində də gerçək olduq. حقيقتاً ده onlar ziyana uğradılar. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَا نَجْزِيَنْ لَهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ bu Qurana qulaq asmayın, oxunarkən haykü salın, bəlkə qalib gələsiniz, dedilər. Biz kafirlərə mütləq şiddətli bir əzab datdıracaq və onları etdikləri əməllərin ən pisi ilə cəzalandıracaq. Zəlikə cəzə-u ə'də illəhin nəru Ləhum fīhə dərul xuldi cəzə-əm Bimə Budur Allahın düşmənlərinin cəzası Od Ayələrimizi inkar etmələri üzründən orada onları Cəzə yeri kimi ebedi yurd gözləyir. Va qala llezina keferu rabbana arinallezeyni adallana minal cinni wal ins najalhuma tahta Ey Rəbbimiz Cinlərdən və insanlardan bizi toğlayıb yoldan çıxardanları bizə göstər ki, biz onları tapdağımız altına salıb yerlə yeksan edək. İnnəl-ləziyinə qalûu Rabbunallahu thumma istəqamu tətənəzzəlü aləyhimul mələikətü <Sessizlik> əllə təxafu və lə təhzənu. و ابشروا بالجنة التي كنتم تعدون حقيقة Allahdır deyib sonra düz yol tutan kəslərə mələklər nazil olub deyillər. Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Nəhnu awliya'ukum fil hayatid-dunyaya wa fil-akhirah wa lakum fiha ma tashtahina anfusukum wa lakum Biz dünya həyatında da axirətdə de sizin dostlarınız. Orada sizin üçün Nefsinizin çekebileceği her şey hazırlanmıştır. Orada istediğiniz her şey vardır. Bağışlayan ve rahimli Allah tarafından verilen ziyafet gibi. Ve men ahsenu kavlam min men da'a ilallahı ve amile saliha ve amile İnsanları Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və həqiqətən mən müsəlmanlardanam am deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər? Və lə təstəvil həsənatu və lə səyyəə İdfəğ billətihiyə əxsənu fə idəlləzi beynəkə və beynəhə ədəvə فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz sən pisliyi yaxşılıqla dəf et o zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar və ma yulqa illa lladin sabru وَمَا يُلَقَّا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Bu isə ancaq səbredənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərində nəsib olur. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِبْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ Əgər səne şeytandan bir vesvesə gəlse, Allah'a sığın. Çünki O eşidəndir, biləndir. Və min əyətihilləyilu və nəhər və şəmsu və alqamər Lə təscudu ləşşəmsi və ləril qamər Və səcudu lilləhi ləzī İYƏHÜ TƏABUDUN Fə İNİ İSTƏQBARU Fə Ləzəyini İndə Rəbbikə Yüsebbihun Ləhü bil layni Və nəhəri Və hüm la yəsəmun Gecə və gündüz Güneş və ay Onun dəlillərindəndir Əgər siz Ona ibadət edirsinizsə Onda güneşə Və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin. Əgər onlar təkəbbür göstərsələr, bilsinlər ki, sənin Rəbbinin yanında olanlar, gecə-gündüz usanmadan onun şəninə təriflər deyirlər. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةٍ Fə idə ənzəlnə aleyhəl məə əhtəzzət və rəbət İnnəl-ləzī əhyə hələ muhiyyil məvtə İnnəhü ələ kulli şeyin qadîr Yer görməyin də onun dəlillərindəndir. Biz yerin üzərə su endirdikdə, O hərəkətə gəlib qabarır. Şübhəsiz ki, onu dirildən ölüləri də həkmən dirildəcəkdir. Həqiqətən o hər şeyə qadirdir. İnnellezinin yulhidun fi ayatina la yakhfuna aleyna. Afa man yulqa fi nnari khayrun aminə yoməl qiyamə sözsüz ki ayələrimizdən üz döndərənlər bizdən gizli qalmazlar onda deyin görək o da atılan kimsə yaxşıdır yoxsa qiyamət gününə əminamanlıq içində gələn kimsə istədiyinizi edin ن O, nə الذي görür? بذكرلَ جهُ وَإهُ لكتاب عزيز Şübhə yox ki, zikr onlara gəldiyi zaman onu yalan sayanlar cəzalandırılacaqlar. Həqiqətən bu, əzəmətli bir kitabdır. Nə önündən, nə də arxasından batıl ona girişə bilməz. O, müdrik, tərifə layiq Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Ma yuqalu laka illa ma qila lil rusuli min qablik inna rabbaka Sənə ancaq səndən əvvəlki elçilərə deyilənlər deyilir. Həqiqətən sənin Rəbbin bağışlayandır. Ağrılı, acılı cəza verəndir. 119. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم Ulaikə yunadun min makanin bu'id. Əgər biz onu yad bir dildə Quran etsəydik, onlar deyərdilər. Nə üçün onun ayələri müfəssəl izah edilməmişdir? Yad dil və ərəb peyğəmbər. Peki, o iman gətirənlərə doğru yol göstəricisi və şəfadır. İman gətirmeyənlərin isə qulaqlarında tıxac vardır. Onlar ona qarşı kördülər. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. O ələqədə ayə namusən kitabə fəxtirə fi vələula kilmə səbətə min rəbbikə ləqdi beyənhum və innəhum nə fi şək min murib. Biz Musaya da kitab verdik, lakin onun barəsində ixtilaf düşdü. Əgər sənin Rəbbinin öncə buyurduğu söz olmasaydı, onların arasında hökm verilmiş olardı. Həqiqətən kafirlər onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə içindədirlər. Mən əmilə salixən fəli nəfsinəsə وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə, kim də pisliy etsə, zərəri özünə olar. Sənin Rəbbin kullara zülm edən deyildir. İləyhiyyuraddu ilmussā'ah وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَاءِ قَالُوا اَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ O saat hakkında bilci yalnız ona məxsustur. Onun xəbəri olmadan heç bir meyvə toxumundan cücərib çıxmaz, heç bir dişi hamilə olmaz və bətnindəkini yerə qoymaz. O gün Allah onları çağırıb, şəriklərim hardadır deyəcəkdir. Onlar da, biz sənə bildirdik ki, aramızda heç bir şahid yoxdur deyəcəklər. Və dəllə onlardan nə ki, əvvəldən çağırdıqları. Və onlar özlərinə bir qoyub gedəcək və onlar özləri üçün bir qurtuluş yeri olmadığını yemin edəcəklər. Lə yəsəmül insanu min duail xayir, <Gülüşmeler> və imməssəhu şərru fəyəusun qanutu. İnsan özünə xeyir diləməkdən usanmaz, lakin ona bir pislik dəysə, məyyus olub ümidini itirər. 111. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي 112. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ Başına gələn bəladan sonra özümüzdən ona bir mərhəmət daddırsaq, mütləq deyər, bu mənim haqqımdır və mən o saadın gələcəyini cüman etmirəm. Rəbbimə qaytarılsam belə, onun yanında mənim üçün ən gözəl neymət hazırlanır. Biz kəfirlərə nə etdiklərini mütləq xəbər verəcək və onlara hökmən ağır bir əzab dadtdıracağıq. Və əgər biz insanlara nəimlər etsək, <Sessizlik> onlar üz çevirib və əgər onlara zərər çatarsa, onlar böyük Qul əraəytum inkana min indillahi thumma bih. Mən ədallu min mən huvə şiqaqin ba'id. İnsana neymət verdiyimiz zaman, üz çevirib haqdan uzaq durar. Ona bir pislik tokunduqda isə, uzun uzadı yalvarıb yaxarar. De ki, bir deyin görəy, Əgər Qur'an Allah tərəfindəndirsə, sonra da siz onu inkar edirsinizsə, bunu necə başa düşmək olar? Elə isə, haqdan uzaq bir ayrılıq içində olan kəstən daha çox azmış kim ola bilər? Sənurihim ayətina fil-əfəqi və fi ənfüsihim, <Sessizlik> həttə yətəbəyyənə lahum ənəhul haqq. ƏVƏLƏM YƏKFİBİ RABBİKƏ ƏNNƏHÜ ALƏ KÜLLİ ŞƏYİN Quranın haqq olduğu onlara aydın olana qədər biz dəlillərimizi onlara həm kainatda, həm də onların özlərində mütləq göstərəcəyik. Məyər Rəbbinin hər şəyə şahid olması kifayət deyil. ƏLƏ onlar firqə min liqa doğrudan da onlar öz rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına şübhə edirlər həqiqətən o hər şeyi əhatə edir